Eta, aste lehen asteko, frances argital, argitaletxe bat, eipatuko du, argitaletxe batek eskola liburu batzu aldatuko baititu, sartzen du, sentsibilitate, falta eta zentzu faltagatik, horiek erran noteen. Egia da behar direla beti idea berriak atseman, ikasleak motibatzeko, bereziki matematika hariketak egiteko. Hm? Jo den agertu zen, sarean interneten, argazki bat, eta horrek badena aldatudu. Natan argitaletxeak atera zuen matematika eskola liburu batean zen problema bat, edo hariketa bat. Eh, sobera hori nahizkoak eta deia entzunak baitira olakoak adibidez trein bat abiatzen bada, iruetan bai geltokitik eta seietan heltzen bordalerat zenbat kilometro hor ibiltzen da. Badua espaldi hauek. Eh? Pentsa badu aspaldi, fiteagoat jo, joa hiten dela, bai, bai hona eta bordale harteko treina. Ah, onurak, makizue. Eta hortako aktualitatean zen gai bat berri sartu eta matematika problematika batean sartu zuten. Argazkia, ariketa ilustratzeko, itxasontzi bat, jendez hm? betea. Lizeoko terminalentzako prestatu zuten problematika horrela da. Gerlatik eskapatzen diren migratzaileak eltzen dira mediterraneoko ugarte batetara. Lehen hostean, eun dira. Ta astero, euneko amarez, hemen datzen da migrante kopurua. Zenbat aldiz bidehkatzen da kopurua. Ondorioztatu sortzi asteren buruan zon bat elduko diren ugartera. Gero, etika minimo batz balin badute... Eztutei gaiten, eh? kontutan hartu eguneko hogeia itotzen dela mediterraneoan. Zan bat egiten duz ortsiastez eta zen bat elduko da frantziara. Zen batek gure lanak lapurtuko dute eta zen gure xosak hartuko dute, gure zergetatzik xorgatuz. Bo, egiteko tan, eh? bururaino joiten altziren, hori hautatuz gero, gaia hortan sartuz gero. Barkamena eskatu du beraz eh? argitaletxeak, atzo, hartu baita berbat zela egokia. Sensibilitate falta eta oarmen faltagatik hori azpimarratu dute. Barkamena eskatuz bereziki laguntzen ari diren elkarteak, migranteak laguntzen dituztenak eta tartean zima delkartea bereziki. Ur jirik ukanen dituzu eberaz eskolako liburu berriak berantetxia dute geheran ikusteko ze proposatuko duten ariketa honen ordez. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Prentsa idatziaga izkidoa ere, hori eh, oartu uh, gira. Me rekapeko sokoan delaren seinale internauta unek agertu duen. Gutunaren ondotik, ere... U hartzi nigera batzutan badirela mugak. Bo. Spikazten duen bezala telegrama, eh, Francis duen arpidetza usteko erabaki hartu du. Eh? gertatzen da. Uzten da batzutan aspertuak irakorketa hoietaz, zobera da ere berdin, bo. Gutunbat bidalidu beraz, eh? arpidetza mozteko telegramarekin dakitu. Pentsatuz, hortan bukatuko zela. Ou zuela tout cousu cela, telegramak, Irakurleta al diskariaren arteko harrimana, bai harrimana, mm, h, erraitzen aldugu empatia erabiltzea da, ki bai tutte bere harpide duen hori ez galtzeko Prexio afektibo bat, erabilidu. Gure harteko harremana behiriz abiatzeko zure eskuda. Guretzat harpidedun bat galzea, odol, uste bat baita, bihotzeko mina. Bon, itzultzen dute, frantzesa zidatzi dute nahemen. Jamezala eh? telehamak idazten duena, kreve koer. Eta horrela segitzen dute. Hortarako zure argpidetza hilabete batez luzatzen daut eta orain itxoiten dugu zure gandik keinu bat argiki erraiteko zure behar argpidetze gutuna itxoiten dugu. Behar bada pentsatuko duzu hausartak eta ahotasunez ari garela bainan zinez nuna txeman goduzu obekiago ze oh, presioa ez eh? iduridu bikote historio bat presioa efektiboa, manipulazio psikologikoa kulpabilizazioa ondotik etortzen da ondoko esaldia ez eh? abitsa zentzaitut espaduzu berri zarpideza bat hartzen sozokeri bat egiten aldot marketing teknika eh? telejamaren zat humorea izalditen bai bainan uh, unik pertsonalki horrelakoek uh, doolakoek estitate gogoa pisten bereziki erabakia diadanik hartua duzulaik eta gutuna bidari da eh? Aman moteko telegramma zakit auto berezia hementxe. Musika pixka bat ze ama zentzte proposatzen uttzea eh, eta HSz festivalak proposatzen baitu, kontzertu eh, animaleko bat hori izan e maitin estesia pileete eta ze amaiz taldeko akurgiaren seian eta ez bakarrik badirudi sorpresa bat oraindik Eta, hala, hemen txezamaixek Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin berriz hartu duen elektrizitatea, kantua, proposatzen dut zieto, notik, Pantsiz Francis, berkatun, bidartz gurekin izango da, baztreng aipatzeko. Belar artean, pakardadean, biluzik tantzan, Oniak buztirik uraren ardian belarrarekin pola zean. Bentzamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera. Ijuntasunak hartuekin haune garmalko. Gau iun honen asken arnazketaren askenengo Segunduetan nik ere oiukatu egingo dut Munduak azten banau, luronek azkatzen banau Zerbaitutzi beharko dut, bentzate huritan artean Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean ezkatzen diet oiukatu zizar galduei nire egar malko eker naldezatela lurrar mire ari marekin energia banaiz gaui junonen azken arnazketaren azkenengo zehundu betan nik ere oiukatu egingo dut Munduak azten banau, luronek azkatzen banau, zerbaitutzi beharko dut, bentzate hori tanteen artean. Bada ezpada banoa, egak azpada enoa, nire gortuzak eskatzen dizkidan arte apurtu etara. Bada ezpada banoa, egak azpada, Amaiz eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa elektrizitatea kantua berriz zartzen eta laster hemen geindiz peletan EHZ-etaren konzertuan ikusten alko dira anestesia eta pieleteren ondoan eta horretik sorkesak itxoiten ditugu itzataputzen segitzen du gurein musikarekin gure jonikalariarekin. Eta ta gurekinugu Francis Francis Sagliaon Francis ben, ben, Francis Renaissance oui Francis Bidard Chaldien oui Chaldien Francis oui Chaldien Forventilla Dominique Mike Dominique Chala Ben Nashki va on son son de la Nash Nash tout le temps tu le gars il dort tout le temps son ezakizu zer diren ez yes. uh, dira um, eh, islam religioan baliatzen den ah, katatzeko manera bat mm -hmm. estatu islamikoak berriz bere ganatu duna ere bere mm. ala uertaz eh, ahizan ginen duen boho eta guzturtaz eiko gira aszti untan aszti buru untako koncertu batetaz baren ginen nustenka jo gine hola Tu le promenes dans notre petit café Orgam. Bah, nous sommes en caguchita, on est pas censé tout ou bien non. Ici, on est pas ional de. Subi, ouais, hetiaden subi punta haute nova senne. Juste au haut. Le haut du soleil et euh il estique pas chazien mais. 15 navetique. Et à pas d'avya, paschal le bistro, dans le petit bistro, juste sous bien, pas pianden baztreng, ez aipatzen da, pentsatzen da, eskali ere. Egin ginen hemen Igortz... hitz taputzen akarrisketa bat iban uh, genierekin, mm -hmm. e spikatzeko zertzen baztreng hori uh, eta uh, eskabat uh, gure usaietatik kanpo zela edo geien uh, hmm. kontzertu, estiloetan eta... Hori da, beste, ez dakien hori hagan behar den, beste musikabatzu diren edo bez musikan sartzen diren gauzabinan egia ekan, eh, prezeski jatietan ere gutxi... Eh. Entzuten diren, eta publikoak gutxien zuten dituen muskauz. Naiz eta gutxi behinan bada asari bat, eta badute, badu berebizia horrekare. Eta baztreng, badu hoita amar bat, usta uterranduela hoita amar garen azela, beraz hoita amar talde edo gauza orkestu ditu, proiektu, hola. Eta hoita amar konzertu, eta konzertu gehien eta madera bizpailu talde ere, bez, mm. eta Iban horretan piskat berezitu adaginazten, pasatzen diren guziak, piskat bereziak direnak. Bazteriko soko batetatik. Behar dira bereziak izzan. Eez da baitzz bada ez, aurk ezpen ezta bizkiion na, eta berezia aititea Ez dira berba, baii, Eez dira ez da ekopla bat eta egpika bat eta kantu bat, ez ez borxaez meudikoa izaiten alda ere, deneta een. Piskat ez dira kanon horietan etan formato, guk ditugun formatoetan. Irratiak behar ba, eto, edo edabideak edatzen intusten formato hori etan mm. sartzen diren, naiz eta hoi internetekin. musika huriak buruzko emankizunak eh, ere ortsimaiten diren, edo usaiua kere beraz. Baina irratietan eh, gutxiago go behar ba, zenta irratibatek ere behar txiki bere entzulegoa, non bait? Mm -hmm. Eta ez eh, da bait ez hor segurtatua... Eh, Eh, Txekitzen duzu, ez dakizun, badakizu jende guti rentzatari zirela ere, beraz, hori mm. zen, piskat, gauko galdera. Entzuten aldugu behar, piskat, toma bonf bale ezen, hau, banjo jolea. Meraz, oartuko zira banjo jolea dira. Horda, hastapenetik entzuten badugu, bakrik ari da, uh, prestaketa luse bat, eta paka dira. Horda, piskat irudikatzeko, jahia da. Bai. Zangoetan badu baitu pedala gisako batzu. Holako leturiak duen ere no, ditzen dira podo hitmi zerbait mikro batzu zangoen azpian eta horrekin en, en, entzutan duzien soin huriek eh, proposatzen ditu. Hainitztrejna badu bere inguruan sono eh, bon, bat gibelian eta jagirik da eta horran bat eta eskila batzun hauk joko batzu hainitz, diapazan batzun eh, Uh, Tre na batzu jotzeko gazak Klabe batzu jo de, ikusten dela dena inguratua da gauza objektuz eta hori gauza horiekin gauza guzi horiekin mekmekki olako musika bat sortzen du edo bat giro bat, eh, bat sortzen du eta. Orkestra kestra gizona bat da? Ba eta Bai ez di bai hoi bai, bai, daka eh, bera, ba da... bat be, berak sortzen du bere bere. Or... bere Orkestra gizonaren irudia, irudiza hori bat dugu. Dena bere gainean, no? Hemibrika delako hua, ditzen de zenaiz. Da, ezakit dola ditzen zenaiz. diren orkestra gizon eta emaztiak be... hmm. elektronikarekin ari dira ere. Horri Aldaketa ere, horri da hor. Horri da, berak ez eh, uh, buklatzen ez vitxik, berak dena zuzenean egiten du hor, ez du uste buklarik baliatzen duen. Zangoekin metiai da. Zangoekin eh, aida. Zangoekin aida, dut. Irritu eh, e du. Jotzen du zerbait grabatzen eta moz minutoa zuzten hor, eh, ari ah, da beti egiten duen guzia hor berian zuzenean egiten du. Gero mikroainitz eta kapter aainitz baiditu eskualde eh, guzietaik hor, soinuak, eh, irrati batzu, distorzioak egiteko, soinu, eskilogek bat du distorzioa, soinu askizikin bat, beza, alta, haur ja, joko bat da, soinu distiratzu bat denabraz, gehitu die horako, bai. zera, bai, distorzioa, soinu laguntza bat. Eta pixkat, giro horretan, e, bon, giro desberdinak dira ere, zenta, geno momentu bat ean, zeta, du, hor, ez da kitartzen du, banjoa entzuten denik, banjoa, banjo jolea da, Horain batzen du, e, eskutan batzen e, du, emandu, e instalatu du pentsatzun giro baten katoarekin, eta bantzuan asetan da. Hala, te, textura joko bat egin gira, textura behinan jidimikoa ere, bada, kompozizio bat, da ahunt. Ahunt, beraz, batzuek eta dola gutien zun dut, batek gaiten, bah, nike hoi iten ahal dut. Eta, <laughs> eta initzek gaiten dute ere, uh, arte, uh, arte mota horrentzat, arte plastikoetan ere gaiten da usu, bah, hau, ene haurrake egin entzien. Eta azkenian, ni, uh, eh, ni horren konzertu horren ikusten joan izaraik, ortsiaren, aintzen zen, uh, du, ta ez dut, ez dut zela, haurrak amatxin etxentziren, da domaia ez dut zela hartu zen, prezeski, bentsatzen dut, haurrek, behar bak, hasik gu baino, gu baino, gu baino, gu bain intelektuala chartzen da, beraz, hau, zer da, hau, zer da. Nisa, honis, en esemiak hoi be, ikusibalu be, begi, begi eta behar zin idekiagoekin begiratuko zuela, zeha izen hau mm. bizkat brikolaza ja, eta legoekin eta aida, beraz, hau ikustia eta entzutiak uh, hauk bati filtrori gabe hartzen duenak uste dut kasi gu baino ofen, gukere batzuek presiatzen dute eta dugu bainan uh, uste dut uh, Eta, nintzen, ez? Eta, haur bat egiten alduta, bai, eta funtsian. Haur bat egiten duena behar <laughs> <gül> du, ere. Behar ba. E... Be, justuki, haur bat egiten haur e, e, bat egiten haur bat egiten behar ba gehiago, gu gehiago beti intelektualizatzen baita dena, mm -hmm. musika emanaldi hoietan, baztreng bezalako guneetan, eta uste, tibanezien edo behar galdera egin nioela. Mm -hmm. Ez hote da, publiko murriztu bati, e, berezitu bati, musika entzuteko manera desberdin bat baita ere holako konzertuak apresiatzata. E, e, prezeski ezik eta hori, ez dela, hortako e, hauretaz harinaiz, eta uste dut, hauretik e, usatoa limazira dohentzuna zirbali mandazkitzu eta holako gauzak, be hon duzu, pa hortan dela, pa, pa isaian dela, eta, eta behar ba e, joan gintazke, gieia ere, holako konserteru eta rat behar behar ba ikusten. Ni ere, nize spesialista hundia, eh? Beno, nize bil zen gainbeste uh, ga holako gauzatzen ikusten, hore dira eta spesializatuak dira behar ba ez hori Guk dugu behar behar, hasetapenetik gandug rester militar eskela Guk-dugu behar behar, shailkatzen berezia dela eta ez gira joitan entzuteretan, dute jyala batera, eta ez ezpada, eta baztr Buddhist batek, giko ba artrengen. Dena erridikia de dela, de, aldi guziz bat familia, osoak, aurrekin eta prezizki. Haur bazen bat, ta, aur tipi batek, parte hartu duk hasik, zainta, hamento batean soinu bortiz bat bazen aski chorrotxa, eta txap, dena hola, eta tipi ekrandu. Hama, finida, hor? Ta, no. tak justu, kantoa finitzean. Uh, uste dut, uh, esik eta istri bat dela, uste dut hori baizik ezten ajere. Baina, uh, nien izaito zere gaitan da erdik, bete jo, nik kere hori egin ezak egin, Be, egin beraz, fin, hara. Be, berak hori autatu du, bere bideala, bestega ausabatzue egiten alditu ere, pentsatzen dut, ez dakit nik usitut bizpairu aldiz. Bon, aldi guziz pixkatorako musika improvisatu eta textura hori eta adizena. Me uh, pentsa Freud Floyd garaibatez, egiten uh, alzituzten jolako gauza batzu, eta ondoan egiten uh, alziten kantu biziki lasaia errepikaedea batekin melodia. Trasikoago. Bai. Eta erraiten maiztzen honi irratiaren, irratian uh, ez diren, entzuten ez diren doinuak direla usu. Nai. Hori uh, ere uh, piskat entzuteko eta apresiatzeko... Behar da, fezailago da, ere, pentsatzen, zuzen ezkoa harnik uste ez pertsona hori bere musika bai. jotzen, uh, Ola bakarik xinpleki entzutea baino, erreskiago apresiatzen e, e, e, e, irudiak ere ekartzen duela, holako beste dimantzio hori, bai? ikusten duzu zer egiten ari den, eta, tipo hori, beste bestegauzekin, eta zu gara den boa pasatzen duzu, ikusten den hundik joanen da, zer iten du. Kasik nik, uh, emaiten diotan... Uh, default bakarra hori litaik ezen. Hanbezte, holako musiketan hanbezte mugilzen dira, holako egiten duten hortan mm, Batzutan, musik, edu musikatik ere, urhuntzen uh, uh, direla, teknikan direla gehiago right. musikan baino Batzutan, eh, gehtatzen alda. Hox, uh, hox, airu batzuetan, doinu batzuetan zaio beste batzuetan ahont, uh, agiri zen musikarekin ari zela eta. <laughs> e, e, Iratietan ez dakit, eh, fff, nik, eh, ikratietan eh, eman kizunat bat uh, soinu soinu montaia edar batekin uh, presiatzen alo zu egoite, Fe, nik fennik dut mm. bat, adibidez horretzen uh, angolio horretan zen uh, mihiam, no, da mihiam, maizagierrez soinuak uh, etxe uh, ninuzu eta inzituenak indituolako reportai uh, soinu reportai bat zu eta entzuten aldira ere behar uh, bat ez dugu denborarik ere hartzen uh, nahiago dugu Gero minutako formatoan txartzen den gure kantua, jaanik ezagutzen duguna, denak oztarat tiratu agiraz. Mm. Uh, Baina, bon, badira, mm. untsalai batziare badirelako espazio batzu, uh, biztanda ez direla uh, abirran bayoneko stadioa bezain beteak binen. Zidumaiak. <laughs> Badaek antu eta gireo abirran bayoneko zelaietan. Izan zirio diga. Esa, eminzuniz efe zi gionigabi. Egin barri, si nuke esperientzia bat egun bat ez? Verba. Izan iz dola gutzi futbol matzabaten egustezat, sentetien eta duno stian kontra bez. Dian ikina uturra bat. Ai, ai. Ez begiago ezakit kantua den ingurian egozu beharri alu ikusteko kantua keto... Selekuduen. Bai. Begarai batez, behakit, ez da getu egiten duten, bai egiten zuetan aurako kantari bat, be michu eta paszta ah, silentza sabaltz eta matzainzien horret. Ez eh? da getu badena zorri gugeio? pro debian direla eta, zakit, jautxi baitzira ah, mailaz bakizu. Edo. Geroen <laughs> bon. mailala, jautxi dira, agarren gerostik, zakit nola diren. Guere musikatik jik birat, paszten magirea. Pencha, eko esan zu? <laughs> Sobera, <laughs> ipatzenela eta kirola bat zo, so, enzumizan baitut be... eta. Olida, olida. Ez me, etnik hori nuen, piskat, hori gannai, uh, nolaz, filtro di gabertzen aldituko, nolako gauza eta hoxoinu muntai diren horrek, benipentsa uh, azten daute, uh, gara ian John Cage batek eginduen, egiten duen, ez da bait, ezpada pada gauza behia, ez uh, mm. uh, baditu ditu, bergoita marhorte, holako musikabatek ere doberba, e, gehiago ere, eta beti egina izan dira, eta lan musikak txala bat egiten laik, lan trezna bat zela, eta lan treznetik, eta piskat, uh, mundu berada gusi hori ze. Joztatzen da azken janez? Orren. Ah, ahontu, eh, hortako nik, nik enesemia ikusiduta da erikortipori, ikusi enesemia hola da, ya, je, legoak eta txak eta muntaiak egiten, ta entzen egoki, en, biziki egokia izan entzitza jola, jokan ah, bestaldian, iraman den dut. <risa> Lozel Mare deitzen da, zekito hori hagan merden. Ez takitxu zen, zekito maare. Toma, toma, toma Bonvale, bon bon eta bera, zebaz trengek karrara ziduena joen asteburuan, Francis Wilschker De vos jetasse Ça Dominique Bururaino entzuten dugu, laste radioztuki gurekin izan da berriz Franzis e jakain izin. Badok, kamarau eman kizuna ipatzeko eta biztana amak minuturen buruan gure gomitaren tenorea, patxizabaleta izango da gaur gurekin telefonaren bestaldean, aralaj alderdiaren uh, bukaera ipatuko dugu, ama bost uhte gintzotela lehen biltzaha, ja, eta uh, aurten beraz, uh, ori bukaera bat emaitea erabaki dute aralaj alderdiari, Lasterra ipatuko duguna. bostaketer eterdi mementu zeuskal berriak zurekin beran adetar gaina. Atxaleon eta laubila manifestalari baino gehiago biltzeko asmoa dute sindikatek ostegunean hendaian gobernuak lan e reforma ordonantziaz pasaazteko asmoa du ministroen kontseiluari aurkestuz ostiralean iparaldean hendaian eginenda mobilizatzea Eduard Filip lehen ministroa etortzeko abeitzen bainan ezkenean estadinen tokia mantentzea laike erabakidute CGT, FSU eta Solider sindikatek, hitzordua amekak eterditan intzura edo jonko industria ere muan. Euskali jati telebistaren arabera atzo bokalen ahastatu gizonak aitohtu luke ustaitzeko emaztea, hilduela etxeohtara dintzela aterbetu nahiz eta emazte hori hatxeman zuela ustegabean gizon hori beti jandermediaren eskuda, emazte gazte horren hiltzea salatzeko elgahetaratzeak izanen dira gauk hego eskualegiko laugiri borutan gazteiz, iruña, bilbo eta Donostia Ema mundu marxak daiturike. Nola egin menndi garbitzeko zurik eman gabeSUhaski kolektiboak egun berezi antolatzen du astezkenean Frantziako ingurumenaren ministeritzak deitu airearen kalitatearen egunaren kari iraganen da Linikkoizean bankau uhaldean lekukotasun batzu izanen dira eta sasien seahatzeko tresna bat erakurtsia izanen txaldean, filmak, ori, eta aratsaldean erakusmailak, filmak baigogin hori eta xean de bate batere izanen dap. Siberuan turisma aloiamenduen beritzelanen laguntzeko xedez dei bat zabaltzen dute euskal hiri elkargoa eta departamenduak helburua da urtearen parte handi batez kalitateko egoitzak eskaintzea alokatzeko beritzelanek egin behar dute ingurumena errespetatuz eriko etxetan deklaratuak diren turisma bizitegien alokatzer idekia da deia, urriaren seia itzin behar dituzte zierrak pausatu atarratzeko siberoko turisma bulegoan. Eta pilotan lekorneko bestetako lehiaketako finala gaur seiontaiko goiti intsauzpe eta dukazu lagalda eta amuleren kontra. Aktualitatea joan aktualitatea komentatzeko emankizuna berriz abiatzen da. Gaur haipatuko ditugun gaiak, kataluniako egoera, lan kodiguaren erreforma, senatur bosak eta Sudmin enpresak hemen eskualerian idekin haidituen urre mehategiak. Aktualitate horren komentatzeko gurekin eguzki urteaga sociologoa, Michel Beroko irriguen laboraria, Juliet Berguñan, ekonomiarak azle horia, Dani Camblon, Marexela. Aktualitatea Joran, Euskali astelena Aztelena Jatsuntan, Zazpiontan errepika, bihar oren batean hilureiko egatean. Badok jamalau, kantagintzari behako bat. <tose> <tose> Hilabete juntako badok jamalau etan joan gorosti direkin egonen gira. Joan gorosti idatzi du um, 2000 eta jamekan Lau kantari Liburwaï Manol Laboï, Vinyata Cheri eta Gruppe Gordurika aipatzen dituela hor eta oroak Lau horiekin berak euskal kantagintzas duen ikuspegia emaiten dauku. Eskuak tsalo. Bado kamalau astelen gauean gaueko 9etan Euskali Heldu den hostira liana biatuko da hirutan oita bos garen donostia cinemaldia Euskal cinema batzen duen cinemira xailaren karietarat Non filma hor kestuko dute Simon Fuchs eta Enaut Kastagne bi kosuzen ariak Filma horre besteak beste parte hartzen dute Le Petit Teatre de Peneko kideek Enaut Kastagne, aste hartuntako gomita goizberit Ittzeneta bo ho itzeeta boz ho itzeeta Eta Prean justuki gure gumittarekin eta gure gumita gertzen da begian lehen irudian, patxi zabaleta eta konbenzituak gaude ibilbide politikoari amaiera emaiteko unea dela, Patsi Zabaletaren beraz gaurgo izan eman duten prentsa horrekoan haralar alderdiak abenduaren bian eginen du uh, alderdiaren desegitari buruz erabakitzeko kongresua eta azaloren amazazpia arte militanteak EPEA idekiadute karpenak egiteko hortaz uh, justuki mintzatuko gire ramezala bosbinuturen buruan Patsi Zabaletak gure gomitarekin Bestalde berrian gainagusi Kataluña zuzene itz handiarekin, gorri zidatzitako itzarekin. Uh, Urbiletik segitzen baitu, prozesua urriaren leheneko egeferendumari begira. Berriak eta titulu hau, mementuzten hore hontan, Forkadel parlamentuko maiaaren kontrako kereila bruxelarat eramaiteko preste. Referendumari babesza emaiteagatik, deklaratzen hasiko dira bihar hau zapesak, Junkerasek xalatu du, legeak ez duela babesten Espainiako gobernuaren erabakia, bestalde hurriaren leheneko herreferendumarekin lotutako eun mila diptiko atsemanditu guardia zibilak, Urbiletik eran bezala segitzen du berriak, minutuz, minutu, horren ez uh, ari bat proposatzen du, beraz bere webgunean, uh, Kataluniaz berriak. bestalde horko gain nagusi euskal dabiletan hemen berrian uh, lehen gaia da argian ere aiagai uh, kazeta puntu eusen eduta media bazken ere lehen uh, gaiaetak um, bidali duen agiria Barne eztabaidarako prozesua hasi duela jakin arazi duetak eta erabakiak hartuko dituztela bere funtzioaz eta siloaz.gara egunkariari bidariitako gutunean erakundeak irgagi du atzerak egin behar izan dute lauznarketa armamagabetzea gatik eta ezker jabertzaalean garatzen ari ziren beste eztabaida batzuk ez trabatzea gatik. Jabeszala eta bideginetan aipagahien. Ondakinen kudeak eta, hau argian gainagusi, Balentziako generalitatea atezatekoa sustatzen hasi da. Balentziako erkidegoko gobernuan, ingurumen sailburuak jakinarazi du laster, ondakinen atezateko bilketa ezarriko dutela, hor eta seix udalerrietan eta horien asmoa bete-betean sustatuko duela generalitateak edo gobernuak, lehen dakari Simo Puig, sozia sozialista, duenak. Abiadura ondiko treina ere argian itzarmenik gaben afaroak ez du deus erabaki a HTA Maria Solana, afaroako gobernuko bozera mailak adirazietu, abiadura ondiko treinari buruzko itzarmena eskatuko dutela gaur sustapen ministerioan duten bilkuran. Euskara ere aipagai argian zergatik egiten dute emakumeak Euskara gehiago. Galdera hau egiten du hemen Txera Rodrigo, zek aspaldi landu nuen gaia blogean, hau dira bere hitzak, Bairudi emateek lehenago usten dutela minorizatutako hizkuntza egoera kaxka denean eta eraberean badirudi mazteak lehenago egten diotela hizkuntza minorizatua berreskuratzeari. Arargian hemen artikulua. Kataluniako erreferenduma ere, argian shell beresi bat hemen Eskoziako gobernuak ekartzen duen sustengua ipagai argian eta Egokordistango erreferenduma ere berrian aipatzen dute. Bertan behera usteko agindu baitu irakeko Auzitegi Gorenak. Gazeta puntu eusen aldiz, dispertioak ortean eragindako sortzigarren istripua salatu du etxeratek. Dispertio politikoak sortzigarren istripua eraginduela, espimarratu dute, Axier Garzia, justo Euskal Presoaren Bikoteak, irailaren hilaren amaseian ez beharra pai datu zuen, badaiozeko presondegida joaiten zelarik. Bestalde um, kasetan eta zituesten ere gai nagusirena ustaritzeko ilketa gizon bat atxiloturute bokalen. Zituesten tituluan aldiz uh, gizon horren aldia luzatua dela, hau da titulu nagusi. Mediabazken bestalde, Michel Poitz miarritzeko tetxia gertzen da, berarekin egin uh, elkarrizketa bat eta titulu hau. Espero dugu Parish 2008-alauekin historiaren begik liska bat. Joko um, Olimpiko eta zberazari da hemen Michel Poitz eta behemen Euskal Egiari begira, diagiz eta ekartzen balituzken onurak joko Olimpiko hauek. Hauek ziren, beraz prentxan aipamein, aipamein nagusiak tenore untako, segitzen dugu horrein, gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan.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 Iruñean 2002an sortu zen Aralar eta zu beraz izendatua izan ziren koordinatzaile nagusi gisa ama bost urte berantago desegitu eta irabaki dussu garaiko elburuak beteak direla erranez zoin ziren garaiko xede horiek eta zer ekarpen egin dio beraz Aralar alderdiak. Eh, Xedei ziren, lehendabizikoa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 politika gintzari, alegia, e, soilik, politikaren bidetik eta demokraziaren bidetik lortzen diren helburuak e, direlako mantenigarriak eta direlako e, defendagarriak. E, irugarren e, urrats bat zen barne demokrazia e, bermatzea, alegia, ezkerra bertzalea e, uste duguguk dela esparru politikoa, berezko esparru politikoa, badagoen bezala eskuina abertzalea, eta ezkerra abertzale horren erakundea, edo e, antolaketak, izan behar ditu gutxieneko e, ezaugarri demokratiko batzuk, izan behar ditu erkideak, edo militanteak, izan behar ditu baita ere e, kongresuak, izan behar ditu estabai guneak, eta e, izan behar du beraz e, bar barundik ba, demokratikoa. Eta laugarrenik ez, adierazteko E, e, aintzatartzea eta onzat ematea, baita ere, e, Euskal Herrian erabaki eskubidea gauzatzeko esparruak, alegia, Nafarrua, erabaki esparru bat da, Iparraldea, erabaki esparru bat da, eta Euskal Herkidego autonomoa, ba, erabaki esparru bat da. Ez dute iru, iruetan ez dago ba, abertzaletasunaren gauzatzea berdindurik edo ez da berdina, ez dago ere beraz abiadura berdinak egiterik baina e, naiz eta erabakitzeko eskubidea herri osoarena den bere erabaki esparruak ba, e, esparruz esparru egin behar dira eta urratso horiek emateko haintzat hartu ber dira baita ere nortasun ezberdinak. Oiiek ziren gutxi gorabera, baldintza moduan edo, eraman gintuztenak, ez, orain dela mabostu urte, baitzik urte batzuk lehenago, mila eta bian izan duzen gure, lehen kongresua. Mai. Kongresu hori baino lehenago, ja partidu bezala ginen, ma mila bederatzi dundalaro geita emeretzetik edo. Orduan, igaro ginen, iritzi hildo izatetik, korriente bat izatetik, iri, e, e, e, e, aldatu ginen, alderdi izatera. Eztabaida da hoiek, beraz,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 militantek esanen dute, uste dugu zalantzarikabe horrela esango dutela, itsegiten dugu lako batzuekin da bestekin, da hori si izan du da, gure bidea eta gure karpena. Mm -hmm. Elburu hori guztiak lortzeko ezgera gu bakarrik izan du. Tazkainera, badaude ba jendeak, helburu horien alde lan egin dutenak eta bultzatu dutenak. Bai iparraldean, nola egoaldean. Eta horregatikan guk esaten dugu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 Eta horregatikan ba, alderdi izateari utziko diogu abenduak dian. Mm. Hor, azkenean, helburu horiek betetzeko bidea ere, EH Bildu koalizioaren baitan ikusten duzuelako hori da, ere, ara lajen in, ba, alderdiaren ustea, etet, etetzeko lehen argumentua ere, koalizio bai. alderdi bilakatzeko elburuarekin? Bai, koalizio hori dagoeneko... E, koalizioa baino askoz ere gehiago da, e, badago e, koalizioaren erkide edo partaide izaterik, militante izaterik, izan gabe partiduetako e, partaidea, badago de EH Bildun beraz partiduetako jendeak direnak eta partiduetako jendeak ez direnak ere, e, urratxori emanda dago. Garaibatean, esatebaterako, Nafarroa bain, hori dena maigainan egon zen bezala, orain ere, ba, ehatxe bildun maigainan jarri da, eta urratxori eman da. E, esatebaterako, aralarkide garenok, askok, geienok, emana dugu dagoeneko urratxori, eta ehatxe bilduko militanteak gara, eta jarraituko dugu izaten e, alderdia ezabatu ondoren ere. Uhum. Bakarren batzuk, ba, ez dute, urratxori eman nahi izan du, beren askatasunaen e, ba, garapeneatan hori idaako beren erabakia eta hori onartzekoa da. E, baina gehienok esan bezala urratsori emana dugu dagoeneko eta hor gaude. Beraz, e, al, e, EH bildu koalizio bezala sortu zen, baina orain dagoeneko koalio baino gehiago da eta e, zalantzarik gabe etorkizuneen oraindik areagotu eggininen da ba, oinarrizko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 Nik uste dut, eta badakitu orain esatera noana e, tzaie, tzaiela askori eta askori atsegin, baina nik uste dut e, preso politikoak dauden bitartean e, eta izaten e, jarraitu behar duela. Zergatik, ez lukelako zentzua undirik e, e, etak, e, eta um, um, ezabatzea e, oraindik e, kartzeletan, etako kide izateagatik, E, preso dauden bitartean, ba, preso politiko batzuk. Eh beraz badaude sereniak eta baita ere eh hain estaba idatua den errelatoa edo e, historiaren kontakizuna delako horretan eh etak berak ere badauka serresana. Horrek ez du esanahi bestek ere ezin dutela aztertu Jakina Baiez eta horrek ez du esanahi etak esaten duena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 da mutzea, hori guztia, nork egin behar du, hori guztia egin behar du, erantzun kizuna daukenak, alegia, erakunde osoak. Ez, banaka-banaka edo honek, e, arke edo honek, preso batek, edo beste preso batek, edo, edo eta kide batek egin zuten askotan, e, e, agindutakoa betetzeko besterik etzuten egin. E, agintari batzuk bat den eta baita ere agindua betetzen zutenak. Beraz, gauza guztioien gatikan, ez tabei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 Patsizabareta, gurekin ginuen, egan bezala aralaj, aldergdia ipatzeko astapen batean, noinan bere bilbidea hor etetzekotan delako eta be, ehatxe bildurekin, da bere bidea segitzeko helburuarekin ere, mire esker gurekin Eskarek asko zu egin, bai. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Eta, Francis au camping on voulait qu'il emmankisse nahta penne gurekin eh, petit ah bon. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Bail. Stakit>, bizarre <bail. laughs> de gueule quine gueule quine al disso Mais bon on est tebat ben tebat ouais ben te pas trop nada et ben nada allez Oui ne t'inquiète oui mais pas pelétan de soniche Francis d'averset non ça aucune personne venez Nice Bodokamala ou emankisse nok avec des chartes et maitou chahi Oui ordiane Bai, hilabeteko hiruegen hastele heinean. Agendetan notatu. Enetzat komplikatu da, ojoitzeko noiz den eta nola den. Bo, taulatipiekin. Hemen ojoitara ziko dugu bedaren. Hori da, hori da. Eta, zonbait be, hastez, zonbait hilabetez, eta hilabetan behin baita, eh, juan, liburu batean inguruan, fea, liburu edo, liburu egilearen inguruan, juan gorostidi uh, dugu, juan gorostidi uh, donosti, uh, Eta dola guti zazpigaren eriotza tera zuen liburu bat, wai, a, a, boko kahmatoa bukatua dela eda, damutzeaz eta damurertzearen beharaz, eta hori oktan piskat hori da bere huaiko gai hau. Binen nik ezautzen nuen joan gorostedi haintzinetik beste gai batentzat entzat kantuari buruz egin baitzuan liburu bat lau kantari. Uh, xuxali, Buedo Pamielan edo, ez da gitzu interna, antzia sortan mm. publikatu duena, eta uh, aipatzen ditu uh, Mikel Laboa, uh, Jope Rodurika, Beniatasierri, eta Imanol. Bielaua, horien inguruan uh, du duolako azterketa izan e, deina. Nikatxamaiten duet uh, musikologia puskat badela, uh, badela filosofia ainitz, uh, politika puskat, uh, arte kritika, uh, aski lan uh, Deja, lan eskisakona, funtian gutxi egiten den lan horietaik, eskentak gintzari buruz, ez du begiratzen baduzu duzu, ez da material, material kritikoa initzik, mm. eta berak, lau horiek hartuta du orako liburu askipoetua, eta gogo eta askisakona, horien uh, gara ikide tasunaz, horien engaiamenduaz, horien ainiz gauzetaz, eta, eta, eta mintzatzeko... Elasturia bat du ere, gozokimintzo da, eta egia egan eh, alkerizketan luze bat egin nion, eta uste duatela zumeita, bizpiruz palau hilabeterena gai horren jogatzeko ah, Eta gaur hasiko gira. Hortik abiatzen zite beraz gaur. Eh, Behuntza, lau, uh, lau musikari, lau artista, lau gizon ere, gaitzen alda? Bai, eh, prezeski hori izan da, eh, bo izalatzen dute zu... Zuri eskera, azkentzera, behar egien berbalu beh, behiz, zer, uh, zer mugarri uh, zarlizaken eta berak garrantzuen uh, emaztengan adion intazke. Beraz, mm. uh, zuk garrantzuna, berak ere, <laughs> <laughs> <laughs> egina zuen autokritika. Bom, txak. <laughs> <laughs> Ebe, xarri ordean, badok amalau gaueko behatziontan euskal irratietan panxiz bidart mil esker. Mil esker zuri, za joik. Aktualitatea joran, Aktualitatea komentatzeko emankizuna berri zabiatzen da. Gaur haipatuko ditugun gaiak, kataluniako egoera, lan kodigoaren erreforma, senatur bosak eta zutmin empresak, hemen eskualerian idekin haidituen urre mea tegiak. horren komentatzeko gurekin eguzki urteaga soziologoa, Michel Berroko eriguen laboraria, Juliet Bergunian, ekonomiarak azle horia, Dani Camblon, Marexela. Aktualitatea Jorraan, Euskal irratietan, Aztelena Hatsuntan, Zazpiontan. Errepika, bihar oren batean hiluleiko irratian. Heldu den Ostira liana biatuko da hirutan oita bos garen Donostia Zinema aldia. Euskal Zinema batzen zen duen Zinemira seilaren karietarat, non film horkeztuko dute Simon Fus eta Einaut Castagne bi kozuzen ariak. Un film aortan parte artzen le Petit Théâtre de Peneko Kideek Enaut Kastanier, aster Hitz eta putzemankizuna orten bukatzen dagoako bihar, elkartzen gira berriz, ados baziste, bostak eta seiak artean eta bihar gurekin izango da iraitzufia horre, baita laida agerretxe kolina psikologoa dena iraitzer izaina eta hariko gira zartakoetaz. Zertako bat eman aurk bati, eta ez ziketaz, piska bat gira. Eta beste, biharko kronikalari eki eta gomita, eta beste, usaian bezala aktualitateari. Lotuak, txeiak euskali jatietan.